Тихият глас. Бяхме на Яворови присое. След изгрева цялата картина се съживи. Резновете се позлатиха от първите лъчи, птичият хор се засили. Цялата природа тържествуваше. След молитвената програма изпълнихме паневритмията. После всички поздравихме учителя с новия ден. Започна разговор. Във всички времена Бог е говорил на хората. Не е било време, когато Бог да не е говорил. Някои мислят, че могат да бъдат самулки. Все ви е учил някой, но сте забравили. Бог е говорил на всички. Но едни са чули, а други са забравили. Има един специфичен начин на говорене на Бога. Бог говори общо на всички, а специфично само на тези, които са готови. Тихият глас, който говорил на Илия, е специфичен глас. Всички хора не могат да чуят тихия глас. Ако хората се бият, Бог не може да им говори с тих глас. Те са глухи за този глас. Свържете се с Бога, че дето и да минете да чувате Неговия тих и сладък глас. Чуеш ли гласа на Бога? Спри се! Бог е това, което прави хората да живеят, да мислят и да бъдат свободни. Значи, помага на човечеството. Бог е това, от което сме излезли. В Бога сме. Бог в нас е, който действа в хотението и желанието ви. Значи, когато човек желая нещо хубаво, красиво, то Бог е в нас, който действа в това желание. Слушайте, Господа, за да се прояви във вашите малки вътрешни подтици. Пазете едно правило. Използвайте най-малките случаи, най-малките подбуди, най-малките мисли, които ви идат. Защо всички хора имат желание да се проявят в големите подтици и да правят големи неща? И то ще дойде, но чак в бъдеще. Нали всички тези големи неща зависят от малките възможности, които човек е използвал? Най-първо човек трябва да се прояви в малките условия и възможности, и като не се е проявил в тях, и в големите не може. Някой чака с години, иска да стане проповедник в голям салон че не му всеки ден се дават условия да срещне едно дете и да поговори нещо с него. И той, ако не използва това, и голямото не може да използва. Ако той не си е дал труд да се занимава с отделните букви, може ли да стане писател да напише някоя книга? Нека постепенно, по закона на духа, да се разкриват нещата. Всички, които отговарят на зова на духа, разбират от Нали музикантът като си тури ръката на струната? Последната отговаря. Чувствителната струна с малко докосване отговаря. Така е когато духът се докосва до човешката душа и последната отговаря на подборите на духа. Това показва, че е готова. Не всички имат това. Някои не са дошли до там. Имат стремеж, но нямат прозрение. Не са дошли до положението да разбират и сега малкото в тях трябва да се разраства. Бог непрестанно говори. Направиш една погрешка и ти казва не е право. Нарисуваш една картина и ти казва направи друга. Ще направиш втора, трета и като стигнеш до най-хубавата той ще одобри. Бог не те критикува, просто казва Направи нова картина. Като сгрешите, слушайте се в тихия глас на Бога, който ви нашепва. Обхождайте се с всички души така, както аз се обхождам с вас. Дойде ли ви някоя мъчнотия? Не бързайте, но почнете да размишлявате. Проследете как Бог във вас ще я разреши. И няма да се минат 5 минути и ще видите, че задачата ви е разрешена. Във време на разговора стана дума за въпроса, какво значение има човек да мисли за Бога. Учителя даде обяснение. Нека да си послужим със следната аналогия. Върху една стена хвърляте светлина през призма и на стената се проектират цветовете. Но щом махнете призмата и цветовете изчезват? Извод Докато мислиш, божествената светлина минава през теб и има цветове. Щом престанеш да мислиш, цветовете изчезват. Като помислиш за Бога, живота ти идва. Нещата стават реални. Там е тайната. Да имаме за Бога една най-възвишена идея. Ако някому е тъжно, нека да мисли за ангелите. И ако все още му е мъчно, да мисли за Бога. Защо трябва да мисли за Бога? Като мисли за Бога мъчнотията, която по никой друг начин не може да се разреши, ще се разреши. Като помислиш за Бога, всичкото смущение да изчезне от теб. Всичко да ти светне отвътре. Болният, като помисли за Бога, трябва да оздравее. А пък щом помислиш за Бога и не оздравяваш, ти си още слаб. Водата, която може да върти целия мотор, кара воденицата. Слабата вода не кара воденицата. Това, за което мислиш, приближаваш се към него. Това, за което не мислиш, отдалечаваш се от него. Като мислиш за Бога, приближаваш се към него. И като не мислиш за Бога, отдалечаваш се от него. Като не мислиш за Бога, не влиза живот в теб и ти устаряваш. А пък като мислиш за Бога, Влива се живот в теб и ти се подмладяваш. Човек трябва да почне да мисли за Бога, за да стане истински човек. Всички, които вървят по Божия път, в края на краищата работите им влизат в правия път. Човек не е само един божествен лъч. Човек е живот. Една постоянна струя, която излиза от Бога. Не се е случило още праведник да проси. Предположете, че вашето име е познато в английската банка. Страх ли е тогава, че ще останете без средства? Ако вашето име е познато на Бога, ако вашият живот е в съгласие с Божествената струя, с Божествената любов, ако вашето име е записано при Бога, никога не ще останете без нужното.